Bem-vindos a mais uma edição do Endzone, o seu podcast sobre a NFL e sobre o futebol americano no Brasil. Aqui com vocês, Eduardo Galvão. É um prazer, é uma alegria estar aqui com os meus amigos Endzoners. Como está, Júlio César? Estou muito bem, Edu. Conto para、um、outro podcast aqui. Como que você está, meu filho? Você está bom? Estou muito bem também, Júlio César, mas como será que estão as coisas lá em Itu? E aí, Vitor? Como é que você está, meu filho? Estou e bem aqui. Tive um final de semana aí, meio. bastante trampo aí, mas. Tô de volta. E você, Ale? Tudo tranquilo, Vitinho. Pronto pra mais essa edição do Gwenzo. n E E é isso aí, cara. NFL bombando, como sempre. Muitas surpresas e a gente vai comentar tudo isso nessa edição. Na verdade, Edu? Boa gravação pra você. Muito obrigado, Alexandre. Boa gravação pra todos os nossos amigos End Zoners. E a NFL tá bombando mesmo. Estamos quase no meio da temporada. Acabamos de passar pela semana 7 da NFL. Muitos jogos, muitas surpresas. Alguns times engrenando. Já buscando de vez alguma vaguinha nos playoffs, buscando se estabilizar como candidato aos playoffs. A gente vai comentar sobre isso daqui a pouco. Mas também no programa nós tivemos definição de classificado para os playoffs no torneio Touchdown e na Liga Paulista de Flag. As coisas começam, o final de ano está chegando, o pessoal já está se r g a l i z a n d o já estão começando a sair os candidatos aos playoffs, já os classificados, e o bicho vai pegar nos playoffs. Mas antes da gente comentar sobre todo esse mundo da Boloval. a Vamos para os e-mails. Olha a mensagem! E-mail dessa semana, o e-mail do Will de Porto Alegre. Olá, endzoners! Desta vez queria pedir um conselho de como conseguir mais adeptos ao futebol americano.、Eu、já tentei tudo que é possível, incluindo levar minha bola para o colégio, tentar ensinar as regras aos meus colegas e anunciar as transmissões da ESPN. Entretanto, consigo apenas uns dois ou três para jogar e estes olham uma vez um jogo na ESPN e depois nunca mais. E aí, rapaziada, como será que a gente pode ajudar o Will a conseguir mais fãs para o futebol americano? Putz, Edu, é uma tarefa complicada, né? Até porque assistir um jogo de futebol americano inteiro é pra quem gosta mesmo. Geralmente o pessoal que não entende o jogo é... fica meio perdido, t acho l a o esporte muito parado. tal. Mas a gente que entende já acha o jogo super eletrizante, tal. fica na expectativa pra ver no, no que vai dar ó, o, o final da partida. Mas é o seguinte, Will. É, você levando a bola pra, pra, pro a a seu colégio e tal, já é uma coisa muito legal, porque o pessoal vai se familiarizando e tal. Sempre tem um, um e outro maluco que acaba gostando da ideia e começa a jogar junto com você. m mas... Agora, s a pra a você fazer os outros gostarem, isso já é mais difícil. Mas, cara, na recreação, na brincadeira, todo mundo gosta de uma pancada, né? Não tem um cara que não vê futebol americano ficar louco com aquelas pancadas e o cara fala: Nossa, eu tô louco pra. a Bater no s o u t r o s também, eu apanhar também, e é assim que tudo começa, cara. Agora, até você fazer os caras gostarem mesmo de futebol americano, e até quem sabe montar um time aí é mais difícil, né? Pra montar um time fica bem complicado. Eu digo assim: a ideia da bola, realmente, como o Alexandre falou, é legal. Meu primeiro contato com o futebol americano, na verdade, foi por, por um filme, foi assistindo filmes. Então, às vezes, eu acho que seria até interessante você comentar com o pessoal, às vezes o pessoal vê na TV alguma coisa. Olha, Will, uma coisa que eu, eu pelo menos já te adianto: todo mundo que eu já tentei explicar como funcionavam as regras logo de cara, a pessoa assustou e nunca mais quis saber de futebol americano. Então, deixa a pessoa se familiarizar com a coisa primeiro, ficar mais à vontade com o esporte. Eu acho que depois fica melhor pra você começar a explicar o que, que, re... que, que é uma regra, como que acontecem as faltas, o que, que é um intentional grounding, que já começa a complicar um pouquinho mais. Eu acho que as regras costumam assustar logo de cara, assim. Quem ainda não conhece o futebol? E outra coisa, Edu, que é bom ele falar assim, que pelo menos prepara o terreno pro, pros a a amigos dele, é só você falar o seguinte: o negócio é você chegar do outro lado do campo, acabou. Pelo menos esse é o, é o primeiro passo pro a a cara entender o que e s tá rolando, porque tem gente que não sabe nem pra a que lado que o negócio e s tá rolando e tal. Então é bom começar, tem que ir pra a aquele lado, tem três chances e tem que avançar tanto, acabou. Isso é essencial pra a o cara se familiarizar com o esporte, né? Meio que chegou também do Felipe Nunes de Salvador, Bahia 59 a 0. <risos> é, 59 a 0 foi o resultado do último jogo do New England Patriots contra o Tennessee Titans na semana passada. Felipe continua e-mail. Não acreditei quando vi este resultado. Estava procurando os resultados e os melhores momentos dos jogos quando me deparei com este resultado. O jogo pode ser desigual, mas 59 a 0 não dá. Olha, Felipe, nas palavras de Vince Lombardi. Que nosso querido amigo Alexandre Branco já evocou uma vez aqui no programa. Se o importante é competir, para que, que existe um placar? <risos> Filho, você está ganhando o jogo, você tem chances de ampliar o placar? Está mais do que certo, faz 59, 60, 70, 0. Fique à vontade. Você pode ter certeza. se Saldo de pontos é critério de desempate. Se algum dia. O Patriots conseguiu uma vaga nos playoffs por causa desse 5 9 a 0 Você pode ter certeza que eles não vão ter se arrependido de ter continuado acelerando nesse jogo. Justo, Edu, justo. É aquela coisa é que nem jogo de futebol normal. Se você pode ganhar de, de, de 5 0 a 0 por que não ganhar de 5 0 a 0 é É bom que seu time ganhe a s a l d o de pontos e s e j a critério de desempate. Se não fosse critério de desempate, tudo bem, mas quanto mais, melhor, né? Você、aumenta suas estéticas, você faz a alegria da sua torcida, você faz ponto no f ê n t a s e tal, pra quem tem essas coisas assim. Assim que é bom esses resultados largos e tal, não quando o seu time é o que leva os 59 pontos. Mas, Mas pra você que também quer mandar um e-mail pro programa, mandem seus e-mails: podcastendzonebrasil.com. Todos os e-mails são muito bem-vindos, todos os e-mails são lidos aqui pra a a gente. Mandem e-mails, deem esse feedback pra a a gente. A gente pega os comentários mais legais e também continua comentando aqui no programa. E aproveitando essa semana, a semana de publicação do 24 programa do Endzone. Estamos completando 24 programas de estrada e estamos na última semana de votação do Prêmio Podcast. Este podcast está participando do Prêmio Podcast 2009. Participe você também e ajude a divulgar o podcast brasileiro. prêmiopodcast.com.br Semana de votação do Prêmio Podcast. Pra a quem tentou votar e se assustou com o site, fiquem calmos. O pessoal da organização resolveu mudar a, o design do site. Agora não tem mais as porcentagens nessa última semana. Eles querem manter um suspense pro a a pessoal continuar votando. Então, pessoal, essa é a última semana. Todos os esforços, votação no Endzone bombando. Votem de casa, do trabalho, da faculdade. Toda a faculdade tem pelo menos uns 300 computadores, então pode ir pulando de computador em computador, votando. Peçam pro pai, peçam pro primo, liguem pra a ex-namorada, liguem pra a tia, liguem pra a todo mundo que vocês conhecem. Votem no Endzone Brasil. Vamos, vamos dar esse título ao futebol americano brasileiro. Votem de todos os lugares que vocês imaginarem. Nós estávamos em segundo lugar, eu não posso garantir pra a vocês em que lugar que a gente e s tá na classificação do Prêmio Podcast agora. Mas eu agradeço a todo mundo que já votou. E eu peço, continue essa última semana, é a reta final, pessoal. É o último quarto. Então vamos buscar a liderança do Prêmio Podcast. É isso aí, Edu. Bora vencer esse Prêmio Podcast mostrar a força do futebol americano no Brasil. E é o seguinte, eu acho que a gente tá fazendo o suficiente pra merecer isso, cara. O podcast tá crescendo muito, muita qualidade. E. Bom, vamos dar essa força aí, né, galera? Não é não, Julião? Os caras têm que dar essa força aí pra gente, não é não? Justamente, o apoio da massa popular é o que leva o cara a ser o campeão, cara. Entendeu? Tipo, a gente precisa do apoio da galera. Só nós quatro, os familiares votando, não é o suficiente. Que... Você vê você que o、esquece. Júlio já engajou a família inteira dele na votação. Então eu peço pra você, ouvinte, também chamar todo mundo. Vamos participar. Vamos buscar o título do prêmio podcast. Nessa semana nós tivemos rodada da Liga Paulista de Flag, a penúltima rodada da temporada regular da Liga Paulista. E vamos a Júlio César e os resultados. Então, Edu, nessa última rodada aconteceram quatro jogos. Os Pistons venceram o Barbarians Raid por 26 a 13. Os Sharks venceram os Tigers por 26 a 6. Os Devils venceram os Gladiators por 25 a 22. E os Locomotives venceram os Bears por 20 a 14. Essa rodada da Liga Flag definiu mais um classificado pela Conferência Paulista. O São Paulo Shark se s classificou para os playoffs, agora fazendo companhia ao Spartans. E ficam ali em terceiro e em quarto lugar na torcida Valinhas Bears e Palmeiras Locomotives. E agora vão ter que ficar na torcida realmente. Porque essa próxima rodada tem jogo que pode definir classificação para os dois times. Então tem que torcer, tem que fazer figuinha mesmo. Torcer para o Spartans, derrotar os, o Rhinos e garantir, e garantir a vaga deles dois no Playoffs. Se o Rhinos vencer o Spartans, um dos dois sai fora e vai complicar a situação dos times. Mas tudo que eles podiam fazer eles já fizeram. Agora só depende deles para torcer. Mas Vitor Freire, pra a quem ainda quer acompanhar a última rodada de temporada regular antes dos playoffs na Liga Paulista de Flag, quais são os próximos jogos, Vitinho? Próximos jogos no CT da Portuguesa: Spartans,、e、Silver Bullets Steam Rollers. Dia 8 de novembro, domingo, Alexandre Branco estará em campo. É, Edu, esse, esse jogo vai ser bom. Quem ainda não assistiu nenhum jogo da Liga Flag ainda, Edu? É, com certeza, se quiser assistir um jogo que t e m a a garantia de ser um jogaço eletrizante, mesmo vai ser Silver Bullets e Steamrollers. Os dois times são rivais na Liga Flag há muitos anos. É, no ano passado, a final de conferência da Conferência Estadual da Liga Flag ficou para ser disputada entre Silver Bullets e Steamrollers. Um jogaço, o Silver Bullets acabou é, vencendo o Steamrollers na ocasião. E também venceu o Sampa b o w numa partida contra o São Paulo Spartans, sagrou-se campeão da Liga Flag invicto na última temporada. É, o Steamrollers, ainda invicto, busca manter a invencibilidade, é uma estatística histórica na Liga Flag. Todo time que é, continua invicto durante a temporada regular, geralmente é o campeão, todos os anos foi assim. E o Silver Bullets busca quebrar é, essa invencibilidade do Steamrollers, entrando aí nos playoffs. Da Liga Flag Paulista, que nesse mês é, vai ser decidido, nesse mês de novembro a, a Liga Flag vai ter seu campeão definido. A Conferência Estadual tem dois candidatos fortíssimos, que são justamente Silver Bullets e s t e w l Rollers, e por isso esse jogo promete ser sensacional. Do outro lado, tem lá o Spartans, tem também o Locomotives, que é um time tradicionalíssimo. Na Conferência Estadual, tem o d e v i l s correndo por fora. Quer dizer, Liga Flag sempre emocionante. Quem puder comparecer, compareça e prestigie lá a nossa querida Liga Flag Paulista. No torneio Touchdown, nós tivemos rodada neste último sábado. O Cuiabá Arsenal derrotou o Tubarões do Cerrado por 30 a 0. Um xaraute do Cuiabá Arsenal para garantir o título da Divisão Oeste e a vaga nos playoffs. O time de Cuiabá agora só espera os próximos confrontos entre o São Paulo Storm e o Sorocaba Vipers para definir o seu adversário agora nos playoffs. São Paulo Storm e Sorocaba Vipers que jogam agora neste próximo sábado, dia 31 de outubro, em Sorocaba, às 14 horas. Storm contra Vipers, jogaço valendo a liderança da divisão para o São Paulo Storm, ou melhor, segundo lugar. Então o Storm vai vir com toda a força, com toda a garra para tentar garantir essa vaga nos playoffs. E o Sorocaba Vipers vai tentar a primeira vitória da temporada, a primeira vitória do torneio touchdown. Vai ser jogão lá em Sorocaba. E e no、and、e、looked 7 NFL 25 31-3 スタートしてください。 Nos brindou com três resultados é, que podem ser apelidados de atropelamentos,、né? então vou adicionar mais um aqui na contagem: New England Patriots 35, sobre o Tampa Bay Buccaneers 7 apenas. New England jogando fora de casa. Minnesota Vikings 17, Pittsburgh Steelers 27 lá no h e i n z Field, grande vitória do Steelers. E o s a n Francisco 4 9 e r s perdeu o do Houston Texans fora de casa. Houston bateu o f o r e r s por 24 a 21. O、Buffalo viajou até Carolina e venceu o Carolina Panthers por 20 a 9. New York Jets aplicou um shutout na casa do Oakland Raiders por 38 a 0. O Chicago Bears levou uma sapatada da equipe do Cincinnati Bengals fora de casa por 45 a 10. E o Atlanta Falcons viajou até o Cowboys Stadium e perdeu para o Dallas por 37 a 21. New Orleans Saints foi até Miami e ganhou do Dolphins por 46 a 34. A r i t o n a c a r d o foi até Nova Jersey e ganhou do New York Giants por 24 a 17. E o Philadelphia Eagles foi até o Washington e ganhou d o Redskins por 27 a 17. Os top performers da semana: Quarterback Brett Favre passou para 334 j a r d a s nenhum touchdown e uma interceptação. Foi o q u a r t e r b a c k que mais andou com a bola, acionando seus receivers. Mas o destaque de quarterback mesmo essa semana: Carson Palmer. Cinco touchdowns em apenas 233 j a r d a s E Erron Rodgers com o melhor rating da semana, 155,4. Espetacular! Quarterback de Green Bay. Running back Cedric Benson correu 189 j a r d a s e marcou um touchdown. E Rick Williams, do Miami Dolphins, correu 80 j a r d a s e marcou três touchdowns. Rick Williams, muito efetivo pela equipe de Miami. Wide receiver top da semana. Miles Austin recebeu 6 passes para 171 j a r d a s e 2 touchdowns. Eu acho que agora o Tony Romo tem um wide receiver de respeito lá, um wide receiver que agora vai fazer o jogo dele funcionar. Bom, abrindo as discussões aqui sobre a semana 7 da NFL, né, Edu? Que beleza de, de jogo do Miles Austin, hein? 171 j a r d a s nessa semana 7 e na última semana ele conquistou 250 j a r d a s recebendo, Quer dizer, acho que o wide receiver é realmente o cara que estava faltando ali para esse ataque do Dallas Cowboys. O Tony Romo tem achado ele com frequência. O cara é muito veloz, sempre retornou punts lá em Dallas, mas agora tem aparecido no jogo aéreo porque o Patrick Creighton estava jogando muito mal, o Roy Williams não estava indo muito bem também. E aí o Miles Austin teve sua oportunidade, agarrou com unhas e dentes e está mandando muito bem jogando lá em Dallas junto com o nosso amigo Tony Romo. né, Mas a gente. Falando do, do Miles Austin, a gente tem que dar os créditos também ao Sidney Rice, do Minnesota Vikings, 136 jardas. No San Diego Chargers teve lá o Vincent Jackson com 142 jardas. O jogo da vida era o Vincent Jackson. Exatamente, além disso, teve ainda o c h a d o c h ou 5, mostrando que definitivamente se reencontrou no ataque do Cincinnati Bengals com a volta do Carson Palmer, 118 jardas, mais um. Ótimo jogo do nosso amigo Cheryl Chow 5. Mas só voltando pro a a jogo dos Falcons e do Cowboys, Alexandre. A gente parar pra a pensar assim: o Atlanta tinha tudo até pra a ser favorito nesse jogo. O Atlanta vinha com uma temporada muito boa, um ataque excelente com Matt Ryan, Tony Gonzalez e Rod White, além de Michael Turner correndo com a bola. Mas o Dallas conseguiu surpreender, e não foi só o Miles Austin que ganhou essa partida. O pés rush da equipe de Dallas s e tava impressionante. Atacou Matt Ryan a todo momento, não deu chance pro a a quarterback pensar muito. Espetacular o PES Rush do Dallas Cowboys. Foi o、um、canal, o Dallas Cowboys achou o ponto fraco pra a você vencer a equipe do Falcons. Realmente, quem pôde acompanhar o jogo, acredito que os técnicos que vão enfrentar o Atlanta Falcons devem ter dado uma boa olhada nesse jogo e repararam que a linha do Falcons não teve é, habilidade suficiente ali pra conter o PES Rush do Dallas. que Em, em certas ocasiões chegou a mandar sete jogadores para cima do Matt Ryan, deixando um homem a homem total, sem zona funda, sem nada protegendo contra o passe fundo, e mesmo assim foi capaz de conter o ímpeto do Matt Ryan e dos seus receivers Tony Gonzalez, Roddy White, entre outros, além da habilidade do Michael Turner de receber passes. Agora eu queria que o Júlio César comentasse com a gente o que é esse ataque do Cincinnati Bengals. Você comentou sobre o c a r l o s ã o Palmer, e d o Que beleza, hein? Que beleza de ataque do Cincinnati Bengals. Julião, Cedric Benson é a Fênix da NFL nesse ano? Olha, a Lê, assina embaixo c o、no、que você falou. Ele é realmente a Fênix da NFL n esse ano. Ele saiu literalmente chutado da equipe do Chicago Bears. No Chicago Bears, realmente, Cedric Benson era considerado um bust. O, o cara simplesmente não produzia, não conseguia correr naquela equipe, que ainda era comandado por Rex Grossman na, na época. Aí ele saiu, foi de free agency para a equipe do Cincinnati Bengals. Chegou como quem não quer nada e esse ano está correndo muito. Se não me engano, ele é o líder em geral das corridas da NFL. Está na frente de Brian Westbrook, está na frente de Ladena Tonilson. Adrian Peterson. São jogadores assim, top de linha. O r e d e r i c k Benson está jogando muito bem nesse ataque do Bengals. Juntamente com o Chad Otto 5, que você já citou, Carson Palmer. Carson Palmer também está jogando muito bem. Eu ouso até dizer,、ah, Alexandre. Que o Carson Palmer é um favorito a MVP, junto com o Peyton Manning e outros jogadores que estão se destacando. O que, que você acha? Olha, eu acho que MVP, assim, para ele alcançar vai ser muito difícil, porque a gente tem lá o Drew Brees e o Peyton Manning, líderes realmente nessa lista. Eu acho que realmente que o título vai ficar entre esses dois caras é inquestionável. Além do prêmio de MVP ser uma coisa meio política da NFL, né? Se você não tá numa franquia mais forte, assim, fica mais complicado pra você vencer. Exatamente, agora um prêmio eu já posso dar aqui. Cedric Benson é um Comeback Player of the Year, sem dúvida alguma. Isso é fato, não tem nem o que falar. o Cedric Benson, ninguém esperava que ele ia jogar tanto, tanto futebol americano assim. Eu acho que o Cedric Benson, se ele ganhar realmente esse prêmio, vai ser mais do que merecido. Ninguém esperava que ele ia jogar tanto futebol, literalmente, né, Alexandre? Porque o Bengals estava passeando no placar domínio absoluto da equipe do Cincinnati. É, Carson Palmer foi descansar. O, alguns titulares foram descansar. O técnico virou pro a a Cedric Benson e falou: Amigo, vem sentar aqui do meu lado. O Benson não quis sentar, não. O Benson continuou correndo até o final do jogo. Ele se recusou a sair do jogo. É, mas eu acredito que seja porque ele queria provar alguma coisa com, para o seu ex-time Chicago Bears.、Né? A gente acompanhou ele criticando a administração do Chicago Bears porque tentaram é, vamos dizer assim Dar mais referências sobre Cedric Benson para outros times da NFL, o que eu acredito que se aconteceu realmente é muito chato, né? É, um time de futebol americano é, tradicional como o Chicago Bears é, ousar fazer isso é lamentável, né? É, querer denegrir a imagem do jogador, um cara que batalhou sua vida toda para entrar na NFL. Como o Cedric Benson, eu acho até sacanagem.、Ah, a gente já tem casos, por exemplo, esse ano foi comentado que o Michael Crabtree demorou pra assinar com o 49ers porque o New York Jets tava assediando ele. O New York Jets falou pra ele voltar pro draft que ano que vem o Jets draftava ele. É, é, um, é um negócio meio sujo, assim, a gente não pode botar a mão no fogo por ninguém, não, Alexandre. Não, eu também acho que não, mas é, é, é isso mesmo que eu tô falando. É, é lamentável ver as franquias tradicionais. Da NFL, como Jets e Bears, é, se passando por escândalos assim. É, é, exatamente, se colocando nessa história, é, do, por baixo do pano, ali um negócio meio desagradável, né? Quer dizer, claro, nenhum jogador é santo. A gente estava comentando até antes da g r a v a ç ã o posso expor isso para os nossos amigos ouvintes. Só a palhaçada que o Larry Johnson fez de colocar no Twitter dele, falando mal sobre o técnico Todd Haley, quer dizer, péssimo, né? Mas agora, voltando para o caso do Cedric Benson, eu acho que ele queria provar alguma coisa é, contra seu estime, que tentou, é, segundo ele, denegrir sua imagem. E ele provou realmente 189 jardas, o、um、jogaço do Cedric Benson. Está de parabéns e eu acredito que, se o Cincinnati Bengals continuar assim, é um candidato forte para os playoffs na IFC. Vamos aproveitar agora, então, o que você falou do Larry Johnson, Alexandre? Vamos falar do jogo do Kansas e do Chargers? Com certeza. Do jogo, não, né? Do, do passeio do Chargers lá em Kansas City. É, da. v a o dizer assim, da, do atropelamento, né? Do, do abuso contra o Kansas City Chiefs, não é verdade, r i v a l de divisão. Kansas City Chiefs buscando reconstruir a franquia. Eu acompanho alguns amigos Tiffans da lista da Red Zone Brasil. E o Kansas City buscando reconstruir a franquia. O Chargers vinha meio manco esse ano e atropelou espetacularmente o Kansas City. Felipe Rivers com três touchdowns. 18 passos completos apenas, é, foi um passeio. E l a d a n i a n t o m p s o n e Darren s p r o s e correndo muito bem com a bola também. É, Edu, realmente, o time do San Diego Chargers no papel é muito forte, né? l a d a n i a n t o m p s o n Vincent Jackson, Chris Chambers, mas realmente, é, como você mesmo defende, eu sei muito bem disso, Edu, é um time que por enquanto só, só no papel, né? Ficou só no papel e não conseguiu traduzir nada da sua habilidade, da sua qualidade no papel em. Pontos marcados em campo, no, numa, num ataque imparável, vamos dizer assim.、Né? Tem muitos talentos na linha ofensiva também, mas é um time que tem sofrido algumas dificuldades pra é, realmente queimar as outras equipes e conseguir superar um dia em que a defesa esteja jogando mal. Mas contra o Cancelli Tifts não precisa muito de defesa, não, né, Edu? Não, não precisa muito de defesa, tá sendo uma das piores defesas da liga. E você não precisa muito de ataque, você não precisa muito de nada pra. Para jogar contra o Kansas City Chiefs. Uma vitória, a vitória contra o Washington Redskins, que esse ano também não conseguiu nada na NFL. E foi uma vitória que a gente até comentou na semana passada com, com quatro field goals. Matt c a s s e l que produziu tanto no sistema do New England Patriots, que é o que a gente comentou aqui nos podcasts durante a offseason, Matt Cassel produziu muito no Patriots, mas o Patriots é um time montado o time joga. A favor do quarterback. Então você pode colocar lá, vamos imaginar alguém ruim assim. Derek Anderson, você pode colocar Derek Anderson atrás da linha dos Patriots, que vai produzir alguma coisa. O Castle não é tão ruim quanto o Derek Anderson, mas ele não está conduz... conseguindo produzir nada no Kansas City Chiefs. A gente comentou, né, Edu? Quando o Matt Castle assinou com o Kansas City Chiefs, nós falamos. Tem que ver como é que vai ser o negócio do Matt Castle lá em Kansas, porque ele no New England Patriots é uma coisa. Ele atrás da linha do Kansas City Chiefs é outra completamente diferente. Ele no esquema do Todd h a l e y é completamente diferente. Quer dizer, será que o Matt Castle era tudo isso mesmo? Será que era um cara que merecia tanto a sede dos times da NFL? Acho que não. Acho que o Kansas City deveria ter é, esperado um pouco mais, ter tido um pouquinho mais de paciência e ter pego um quarterback no draft. A gente tinha quarterbacks bons lá. Matthew Stafford foi logo na primeira escolha para o Detroit Lions, estava precisando de um quarterback para ser a cara da franquia, mas a gente tinha lá o Mark s a n c h e z que apesar das muitas interceptações, estava fazendo um bom trabalho lá no New York Jets e é um jogador que tem qualidade, é o cara certo ali para você encaixar e começar a moldar junto com o seu time. Mas o Kansas City Chiefs optou por draftar o Matt Castle, no meu ponto de vista, fez uma péssima escolha pegando o Tyson Jackson. Então. Kansas City Chiefs é mais um ano lá entre os top 10 do draft, é mais um ano sem playoffs, é mais um ano de questionamentos lá em Kansas City e os fãs de Kansas não merecem isso.、Hein? Kansas City Chiefs, mesmo com suas péssimas campanhas, sempre lota o Arrowhead Stadium, que é um dos mais barulhentos da NFL. Tenho duas coisas a falar sobre esse jogo. É, primeiro, lá dentro, eu estou voltando aos poucos. Nesse, nesse jogo, u m média de 3 jardas por corrida. 23 corridas, 71 jardas. Uma bem longa que deu metade das jardas de 36. É, ainda não é aquele l a d e n t h o então, ainda não é um l a d e n t h o n confiável. Mas percebe-se que ele está voltando à sua antiga forma. E a segunda coisa que eu tenho a falar é o Quicker do Chiefs, o Mystery Relevant, mostrando que é humano e errando um f i e l d o g o l de 43 jardas. Estava faltando um desse para ele nesse ano porque ele estava incrível, não é isso? Justamente, i i t n h o nosso querido Mr. Irrelevant tá mandando muito bem nessa equipe do Chiefs e arrisco até dizer que era o melhor jogador do Chiefs. Ganhou uma partida pro a a Chiefs, a única n o ano, que foram os 12 pontos ou os 4 fio de gols. Olha, é complicado esse time do Chiefs porque eles possuem um bom running back. Larry Johnson é um bom running back. O Matt Castle, no, antes da off-season, eu, eu até achei que ele estava muito o v e r h a t e d De certa forma, até está, só que ele não é, pelo menos, ele é um pouquinho melhor do que eu achei que ele era. Só que o problema é que essa linha do, do Kansas City Chiefs é horrenda, ela é horrível. Ela não, sinceramente, ela não dá tempo para a equipe do Kansas City Chiefs pensar em passar a bola ou para o Larry Johnson tentar uma corrida. Tanto que os números do Larry Johnson são horríveis. Matt Castle, ele joga a bola assim. Torcendo para que seu wide receiver faça um milagre e p e g a r a bola, porque ele não tem tempo para lançar. Então eu acho que o problema é nas trincheiras do Kansas City Chiefs. E quem mais está com problemas nas trincheiras, mas na trincheira de ataque? Washington Redskins na partida de ontem contra o Philadelphia Eagles. j a s o n Campbell foi sacado seis vezes. Foi a vingança dos Eagles que deixaram Donovan m c n a b b s e r sacado seis vezes contra o Oakland Raiders. Ontem o time descontou tudo em Jason Campbell. O f i l a d e l p h i a teve uma atuação discreta, uma atuação média. Mas é, frente ao ataque fra fraquíssimo dos do Redskins, foi o suficiente para vencer a partida. Não, e outra coisa, hein, Edu. Will Witherspoon estreando ontem pelo Philadelphia Eagles. Que jogo, hein? Que jogaço do Will Witherspoon. Uma interceptação retornada para touchdown. Num passe defendido ali, desviado, na verdade, pelo safety queen e Miquel. E além disso, um famo b l forçado num belíssimo s e c u e m cima do Jason Campbell. Will Witherson parece ser o cara que deu a liga que estava faltando para essa defesa do Philadelphia Eagles, que mesmo assim cedeu mais de 300 jardas mais uma vez, mesmo com o ataque do Washington Redskins sendo muito ineficiente. É, o time do, do Eagles cedeu mais de 300 jardas, jardas para Buccaneers, para Kansas City Chiefs. Quer dizer, aí fica complicado, né? Mas mesmo assim, acredito que o time do Eagles tem qualidade suficiente para chegar muito longe ainda na NFC. Agora, é, notar, é notório que a maioria das jardas do nosso amigo Jason Campbell foram conquistadas pelos t y t a n t s E o principal Tyrants do Washington Redskins está fora dessa temporada, que é o Chris Cooley, quebrou o tornozelo na partida de ontem. n o lance besta,、um, uma corrida nos special teams ali, quebrou o tornozelo. Chris Cooley está fora da temporada. Então. que esperar do Washington Redskins para essa temporada, Edu? O Jason Campbell t e m 284 jadas, mesmo assim jogou muito mal. E você pode fazer uma conta rápida aí, sendo que os Redskins tiveram 308 jadas totais, isso quer dizer que o Cleanupolis e o Ladelbetts foram contidos pela defesa do Eagles no jogo corrido. Ou seja, Redskins não pode contar no seu jogo aéreo para vencer, seu jogo corrido também tem sido ineficiente. Como é que o Redskins faz pra a vencer, Eduardo Galvão? Olha, como ele faz pra a vencer, eu não sei, Alexandre, mas você citou a contusão do Chris Cooley como um fator importante,、né? um fator que pode prejudicar o Washington. Eu acho que o Washington vai começar a ruir por dentro, assim. Imagina um castelo de cartas que começa a cair da base, assim.、Ó. Porque Dan Snyder, o dono do time, já tirou completamente o controle do ataque do time do técnico Jim Zorn. Ela falou pro Zorne que o Zorne já não manda mais nada no ataque, o Zorne não faz mais o play calling do ataque. Contratou o c h a r m y l e w i s justamente pra isso. E o Zorne não pode discutir, Alexandre. Tem uma cláusula no contrato do Dean Zorne que se o Zorne discordar de alguma decisão do Snyder, ele pode ser mandado embora a hora que o Snyder quiser e não vai receber mais nada. Lamentável, né? e s e negócio tá começando ti... a, a desabar, Alexandre. Não, que tipo de administração é essa? Você fazer uma cláusula no contrato pro cara ficar quieto, que ele não pode abrir a boca, não, isso é ridículo, isso é lamentável. Essa administração do Washington Redskins é ridícula. Olha, o Paulo Antunes, na transmissão da ESPN ontem, ele falou um negócio que eu achei muito correto. Ele falou o seguinte: o Dennis Nyder é muito bom ganhando dinheiro. O Washington Redskins ganhou mais dinheiro que o Dallas Cowboys, que é a maior franquia da NFL no, no ano passado. Mas, tomando conta do futebol americano, sendo o presidente de operações de futebol americano, ele é ridículo, ele é lamentável. Pagou 100 milhões de dólares num、no、contrato de 4 anos para o Albert Hemsworth, que não está jogando nada, está rachando o elenco. Isso é conhecido lá em Washington. Jason Campbell, inclusive, deixou isso escapar numa entrevista coletiva. Ou seja. Dan Snyder, na verdade, é quem tem que se afastar do time. Ele que tem que se afastar, ele tem que ficar quieto, tomar conta do dinheiro dele e ficar quieto, porque ele e s tá atrapalhando o Washington Redskins. Bom, a torcida lota sempre o FedEx Field, que é um, um dos maiores estádios da NFL, perde apenas pro estádio do Dallas Cowboys, novo Cowboys Stadium. Então, quer dizer, é, você pega o Sherman Lewis, que foi, tudo bem, ele foi um excelente coordenador de ataque lá em Green Bay, venceu o Super Bowl é, comandando o Brett Favre, mas. Ele estava há dois anos sem é, participar em nenhuma atividade em nenhuma equipe de futebol americano. Aí você dá um playbook para o Shaman Lewis e em dois dias você espera que ele faça o play calling num jogo de futebol americano. Num playbook que ele mal pegou para estudar. Contra o quarterback que está tendo muitos problemas, uma linha ofensiva porosa que perdeu o Chris Samuels, um dos melhores left tackles da NFL. Ou seja, Washington Redskins ladeira abaixo, querido Júlio César Vettori. Então, Ale, o, a equipe do Redskins está complicada mesmo, porque já começou pela contratação do Albert Hainsworth. O Big Al é um bom defensivo t a c o sim. Só que, você não concorda comigo que rolou um certo overpay para o Albert Hainsworth? Nem Peyton m a n n i n g que é o melhor quarterback de todos os... não, de todos os tempos, né? Não? <risos> Nem Peyton m a n n i n g que é o melhor quarterback pegando Toda a sua carreira desde o começo do Indianapolis Colts até os dias de hoje tem um contrato desse. Então, o Washington Redskins eu acho que, como todo ano ele faz, ele, ele começa errado a temporada. Ele deveria pegar jogadores novos pelo draft, só que chega no draft eles têm cinco p i c k s quatro p i c k s porque trocam todos em free agents, é, fazem trocas e tal. Eu acho que o Washington Redskins ano que vem. Tem que fazer uma limpa boa nesse roster. Tem que eu acho que Jason Campbell não é realmente a solução de quarterback para a equipe do Washington Redskins. A defesa, a defesa é boa, mas precisa colocar cada um no seu lugar. Porque, como、ah. Jason Campbell já deixou s a i n d o u m a coletiva que o Albert Hemsworth tá rachando o elenco, eu acho que o coach tem que chamar o Albert Hemsworth e falar: o que, que é isso, cara? Você tá achando que você é quem? Entendeu? Tem que colocar moral na defesa. Tem que trazer um líder pra a esse ataque. E essa temporada, sinceramente, eu me surpreenderia muito se o Washington Redskins terminasse a temporada com oito vitórias. Não, e eu digo mais: justiça seja feita aqui. Foi sacanagem o que fizeram com o g e n Zorn? Foi. Mas ele não é capaz de ser técnico na NFL. Foi realmente um desastre no Play Collin, tudo bem, a gente tem que reconhecer isso. É... Então. Mesmo com a história do Sherman Lewis lá, eu acho que o j i m z o r n não pode ser o técnico do Washington Redskins. O Redskins está numa divisão dificílima na NFL, que é a NFC East. Ele pega todo ano duas vezes: Philadelphia Eagles, New York Giants e Dallas Cowboys. Quer dizer,、ah, se não tiver um técnico bom, um time é, que no geral é bom, como todos são. Na NFC East, Giants é um excelente time, Eagles também. E o Cowboys eu acho que fica um pouquinho para trás, mas também é um bom time. Redskins num abismo enorme é, na diferença entre esses quatro times. Eu acho que o Redskins precisa de algo a mais: precisa de um Mike Shanahan, que está no free agency dos técnicos, vamos dizer assim. Tem lá também o Bill c o w h e r que está cogitando voltar de sua aposentadoria. Foi campeão com o Pittsburgh Steelers em 2005. Quer dizer, eu acho que o Redskins precisa procurar um novo técnico e precisa começar a se planejar para a próxima temporada. E eu acho que o d a n Snyder precisa de ajuda para esse time voltar a vencer. Não sei o que o Vitinho acha, mas gostaria de saber a opinião dele agora. Olha, e u acho que para começar a evoluir a franquia, tem que melhorar essa linha para correr 80% das vezes enquanto você não tiver um q u a r t e r b a c k confiável. Porque o Clinton Polis r é um grande running back. Mas sem uma linha ele não vai conseguir correr. Aí você vai ser forçado a passar. E se você for forçado a passar com o Jason Campbell, você vai se r a、ah, r isso é Fato, está provado isso na temporada do Wrestling esse ano. É, mas alguém que sabe passar a bola e sabe fazer isso com extrema maestria Peyton Manning, Indianapolis Colts. Peyton Manning que na última semana ficou de b y e e essa semana voltou descansando ainda, né? Contra o St. Louis Rams. 42 a 6. No final do primeiro tempo, o jogo já tinha sido definido, estava 21 a 3 para os Colts. O, os Rams passando por muitos, muitos problemas esse ano. E Peyton Manning brilhando a cada semana na NFL. 3 touchdowns, 23 passes completos de 34, 235 jardas. Impressionante o Manning mais velho jogando pelo Indianapolis. O Manning é um absurdo, né? Peyton Manning é um absurdo. Não tem mais o que falar, e olha, eu torci muito pra isso acontecer, mas infelizmente não deu. p e y t o n Manning ele atingiria o sétimo jogo consecutivo com mais de 300 jadas, seria incrível, né? seria impressionante se o p e y t o n Manning conseguisse alcançar essa marca. Infelizmente ele não conseguiu, mas mesmo assim, beleza, p e y t o n Manning, você pode, você é o cara, você é o melhor quarterback da NFL atualmente, você pode citar milhares de. De quarterbacks na história, mas p e y t o n Manning vai sempre estar entre os melhores. É incrível, os padrões de p e y t o n Manning são é, muito além do seu tempo. p e y t o n Manning é aquele pocket passer clássico, mas ele é inovador. A inteligência dele dentro de campo a liderança. Ele consegue achar os receivers livres e aqueles passes incríveis na. Parece que ele escolhe um quadradinho ali no campo e manda a bola perfeitamente ali. A gente viu isso num passe incrível dele pro a a Dallas Clark, f o r um touchdown. Aliás, o Dallas Clark, principal alvo do Peyton Manning nessa temporada. Peyton Manning é incrível, não é verdade, Julião? Então, Ale, Peyton Manning é um absurdo, como você disse. Apesar de que eu acho que o Drew Brees está fazendo um trabalho mais notório pelo New Orleans Saints do que o Peyton Manning está fazendo pelo Indianapolis Colts. Mas. Sensacional o trabalho do Peyton Manning atrás do Center. Ele lançou um belo passo para o Dallas Clark, como a l e já disse. E não tem o que discutir, é um dos melhores da história. Vai para o Hall of Fame quando ele se aposentar. E Peyton Manning é um absurdo, acho que não dá para falar mais. E Joseph a e d a i abra seu olho, Joseph a e d a i Donald Brown, o Hulk, entrou duas vezes em campo e correu 58 j a r d a s Só não correu mais porque saiu machucado. Rapazinho, você abra seu olho que o Hulk vai tomar seu lugar no time. Edu, só que é aquela coisa, né? Correndo, enquanto o Peyton Mann i n g estiver como quarterback na equipe do, de Annapolis Colts, correr é luxo. entendeu? Correr é só pra falar que você tá fazendo alguma coisa sem você passar a touchdown pelo Peyton Mann i n g pro Red Wayne, o Peyton Mann i n g pro Dallas Clark, o Peyton Mann i n g pro Austin Cole. Porque é incrível. Parece que o jogo aéreo do, dos Colts é suficientemente. O... O que o time precisa pra vencer a partida? Não interessa se tem jogo corrido. p e i t o menos sozinho não, tá o r r i d o Agora eu vou te fazer uma pergunta e eu vou abrir a pergunta pros outros endzoners aqui. O, os coachs, eu acho que são um dos melhores, eu diria que estão entre os três melhores times da Liga passando a bola. Se não for o melhor time da Liga passando a bola. Mas eu diria uma pergunta. Os coachs são tão bons passando a bola porque eles querem ou por uma falta de um bom corredor? No time. Brett Favre passa a bola muito bem, quando ele consegue, quando ele tem bons receivers, quando ele está inspirado. Mas é sempre legal você ter um Adrian Peterson para correr por você também. Perfeito, Edu,、o、raciocínio que você teve, pra... eu concordo com você, eu acho que por um tempo o Indianapolis Colts teve um jogo corrido péssimo, não podia confiar no jogo corrido e teve que desenvolver mais ainda o seu jogo aéreo. Deu certo, a gente pode dizer que deu certo. O time não é tão dependente do jogo corrido. Mas é como você disse: você tem um running back que pode correr, pode te garantir umas jardas, é essencial para o triunfo d o t i m e Olha, eu acho assim: tudo bem, o, o Colts não corre com a bola e tal, mas eu não acredito que seja por falta de um corredor de qualidade, não. Eu acho que é mais o、um、esquema do, do Colts mesmo. O Jim Caldwell é, herdou o esquema do Tony Dundy e o Tony Dundy sempre passou a bola. Eu acho que quando você tem Peyton Manning no time, você tem que passar a bola sim. E a linha do Colts mesmo já é uma linha mais voltada para a contenção de passe, não é uma linha de, é, de ataque voltada para o run blocking. É, claro que existe qualidade, sem dúvida, na linha do Indianapolis Colts, mas é, não acredito que seja, por exemplo, ah, o Joseph Adai não, não tem qualidade suficiente para ser o running back do time. Acho que ele tem, acho que ele conseguiria correr bastante, mas a gente vê em tantos times isso, é, a falta do jogo corrido, por exemplo, Philadelphia Eagles mesmo. Corre muito pouco. Brian Westbrook, que é um dos running backs mais talentosos da NFL, toca muito pouco na bola. É, e não é só no Philadelphia Eagles. Arizona Cardinals também tem lá o b e n n i e Wells, que é uma grande promessa vinda do colo de futebol e é, toca muito pouco na bola. É, a gente pode recolher vários casos é, pela NFL e constatar que muitos times preferem passar a bola. O Colts, eu acredito que é só mais um deles.、Ó. E vou só lembrar mais um: próprio New England Patriots tem lá Fred Taylor, que é um bom running back. Mas também não toca muito na bola e tem muitos outros. Green Ellis, que é um segundo anista, é um bom running back também. Kevin Falk é um running back lendário lá em New England. E não são running backs que costumam ter muitas oportunidades no, no ataque. Então acredito que não seja falta de qualidade, não. Acredito que é mais uma opção do coaching staff do Colts. É, Ale, mas com a chegada do Donald Brown, o Colts já está correndo mais do que o ano passado. No último jogo correu 25 vezes e passou 34. Isso já mostra já que o, o time já está tendo mais uma confiança nos corredores. Talvez seja todo aquele lance também do, do spell entre os running backs. Talvez você sobrecarregar o Joseph Haddad seria muito, por isso o Colts não estava utilizando muito running backs na última temporada. Mas agora com o Donald Brown, tem uma segurança a mais no time, já tem a, a, essa liberdade a mais para correr. É, eu acredito que se o Jim Caldwell tá pensando em correr mais com a bola, ele fez o certo em trazer o Donald Brown.、Eu、acredito que até seja um reflexo realmente é, da chegada do Jim Caldwell, a chegada de um running back nesse time. É, mas acredito que pro a a c o l t ser um time que corre efetivamente com a bola mesmo, com eficiência, ainda vai demorar pelo menos m a i s uma ou duas temporadas, Edu. Eu não tenho certeza disso. Mas é claro que realmente. Eu tenho que concordar com o Vitinho, o Colts está correndo mais esse ano. Mas eu acredito que para o time correr com eficiência mesmo, decidir o jogo para o Indianapolis Colts, é, vai precisar de pelo menos mais uma temporada e de adaptação. É, para quem está acostumado a jogar com o p o n m a n n n i g e depender do Red Wayne, do a n t h o n y Gonzalez e do Dallas Clark, ainda precisa de mais um tempinho para poder correr com a bola com eficiência. É, e um time que correu tão bem na semana passada agora que nós estamos falando de running backs um time que correu tão bem na semana passada Carolina p a n t h e r s Esse final de semana resolveu colocar o jogo nas mãos de Jake Del Home m de novo. E o que, que aconteceu com o Carolina Panthers? <risos> perdeu do Buffalo Bills 20 a 9. Perdeu dentro de casa do Buffalo Bills. Um time que não vem bem das pernas da NFL, também um dos piores times da NFL. Jake d e l Home m simplesmente foi interceptado três vezes. Três interceptações no mesmo jogo,、o、senhor Jake d e l Home. m O senhor tem que parar de querer comandar esse ataque do Carolina Panthers. Edu, sinceramente não dá pra a você ter um quarterback starter que em seis jogos lança 13 interceptações. E o Carolina está se mostrando, se consagrando um One Year Wonder, assim como o Tennessee Titans. Ano passado, o Tennessee Titans, uma campanha de 13 vitórias e 3 derrotas. Carolina Panthers, 12 vitórias, 4 derrotas. Aquele ataque do Carolina Panthers corrido ano passado era um absurdo. De Angelo Williams, assim como Jonathan Stewart, eles literalmente chutavam o pau da barraca. Era 200 jadas, r jogo atrás de jogo. Só que esse ano parece que o time não funciona, desde as 5 interceptações no. Divisional Playoffs, por a zona cardinal, que o nosso querido d e l r o m e lançou 5 interceptações, parece que o time não se encontra. d e l r o m e lança pelo menos uma interceptação por partida, está com a média de 2,5, se não me engano. Aí é complicado você ter um quarterback que gera mais ou menos 3 turnovers por partida, é basicamente sacramentar o fracasso do seu time na temporada. Um grande exemplo, o Oakland Raiders. Não, se você olhar, Júlio, o Déon r o m e acertou 27 passes para 325 j a r d a s ele, ele anda com o time em campo. Só que ele é interceptado em momentos vitais. Você perder para um time que o ataque do, do Buffalo Bills o ataque do Buffalo Bills, gente produziu menos de 200 j a r d a s Olha, deixa eu fazer umas contas rápidas aqui. O ataque do Buffalo Bills mal chegou a 170 j a r d a s Gente. É vergonhoso você perder para um ataque de um time desse. Não, e assim, o Buffalo Bills não estava ganhando de ninguém, realmente. Agora já é a segunda vitória consecutiva. E será que é um efeito da troca de q u a r t e r b a c k s lá? Porque o Ryan Fitzpatrick veio o、e、jogo muito bem. É, um p a s s o c o m p l e t o de 22, 123 jadas, um touchdown. É, números de expressão muito pequena se comparados com os do Jake Delon, né, 27 de 44 passos é, foram completos. 325 jadas, mais 3 interceptações. É, realmente ele tem sido interceptado em lances vitais da partida e não está conseguindo é, liderar o Carolina é, a vitórias. Mas eu queria só fazer um adendo aqui: o Carolina Panthers é um time que, com o DeAngelo Williams e Jonathan Stewart, é um time que tem que ter um quarterback que apenas não atrapalhe o andamento do ataque. Só isso. E o Jake Delome tem conseguido atrapalhar esse time, tem é, afundado as chances do Carolina Panthers de vencer jogos. É, os turnovers foram convertidos pelo Buffalo Bills em pontos, o que foi vital para a vitória do Bills. E que contou também com a volta do Lee Evans ao jogo aéreo, 68 jadas r recebendo na partida. É, então, assim, acho que o sinal já não está nem mais amarelo lá em Carolina, deve estar vermelhíssimo, principalmente para o Jake Delome, que tem que abrir o olho e está jogando muito mal. Então, a l h a a o técnico agora, John Fox, está começando a considerar o fato de colocar o Jake Del Home para esquentar o banco. Eu acho que depois dessa, dessas experiências, que a gente pode dizer, nesses últimos seis jogos, de três interceptações, eu acho que John Fox deveria colocar Matt Moore, ou até o próprio A.J. f i l l y que veio do Philadelphia Eagles através do Free Agency, para jogar, porque não adianta. O Jake Del Home está jogando muito mal. t á gerando muitos turnovers que foi fundamental para a vitória do Bills. O Bills, que é um time que está um pouco capotado na NFL, jogando com. O, o, o, é um time que está capotado na NFL, jogando com quarterback reserva. Então, não sei, eu acho que o John Fox deveria, no draft do ano que vem, considerar a proposta de pegar um、no、quarterback. É, se a gente parar para analisar outro jogo e outro quarterback que pode ir para o banco. Xiaon Hill pelo San Francisco 49ers. Foi substituído no intervalo da partida, da derrota do 49ers pelo Houston Texans.、Uh, nós tivemos dois jogos praticamente na, neste domingo entre o San Francisco 49ers e Houston Texans. Um jogo na primeira metade, em que o Texans foi absoluto, 21 a 0 em cima do 49ers. Com Xiaon Hill dentro de campo, tentando comandar o ataque do 49ers. E outro jogo com Alex Smith dentro de campo. Resolveu acordar para a NFL. Acertou 15 passes de 22 para 206 j a r d a s 3 touchdowns. Quase conseguiu empatar a partida. Quase conseguiu até uma possível virada na partida para o s a n Francisco 49ers. Será que agora o Alex Smith vai, vai engrenar nesse time do s a n Francisco 49ers? É, ele era uma grande promessa quando ele veio pro f o r e i e r s né, e l e era uma grande promessa, é, não correspondeu às expectativas e acabou indo pro banco do 4 9 e i g n Niners, caiu,、no, caiu no esquecimento, realmente. Não vou dizer nem o ostracismo, porque ele chegou a jogar pelo f o r e i e r s Caiu no esquecimento e, de repente, o Alex Smith ressurgiu comandando esse ataque do Foreign n i e r s Shao Hill jogando muito mal. Ele voltou, achou várias vezes o Michael Crabtree, que fez sua estreia pelo 4 9 e r s Neste último domingo jogou muito bem, mas não teve jeito, porque o Houston Texans com Matt s c h a u b e André Johnson é sem condições e esse time vai para os primeiros playoffs de sua história na NFL nessa temporada, sem dúvida. Que equipe incrível está se mostrando o Houston Texans.、Mas、será que vai mesmo, Alexandre? Os Texans estão 4-3 na temporada. Eu acho que vai, Edu. Eu acho que vai porque com o Matt s c h a u b jogando desse jeito, o, o Texans tem muitas chances de chegar aos playoffs. Porque as, além de ser um ataque explosivo, a defesa está começando a se encontrar. Mesmo tomando 206 jardas no jogo aéreo, para o 49ers, que é um time que estava mais conhecido pela sua habilidade correndo com a bola, depois que perdeu o Frank Gore ficou meio complicado, é, é claro que é um sinal de alerta, mas é uma defesa que está se encontrando aos poucos. Tem grandes talentos, tem o Mario Williams lá no p a s Rush. Tem bons jogadores em, é, no corpo de linebackers, incluindo o Demac O'Ryans, que é um ótimo linebacker. Brian Cushing tem se mostrado uma das grandes revelações entre os rookies nessa temporada. E eu acho que o Texas n tem potencial pra a chegar muito longe ainda nessa temporada. Acho que chega nos playoffs sim. Agora, o que pode fazer nos playoffs já é uma outra história, mas que o Matt s c h o b e s tá jogando demais. Isso ele tá, tá merecendo é, ser o melhor quarterback na NFL em Jardas. É, tem muita gente que acha que é o p e y t o n m a n n n i e Tom Brady. Não, é o Matt s c h a u b y Até surpreendente, mas ele tá jogando muito. Mas claro, contando com o a n d r e Johnson na apelação, não é verdade, j u l i o a n d r e Johnson Calvin Johnson são dois v i c e i v e r s na NFL que você tem, só tem uma palavra pra definir eles. f d i d o s entendeu? É, é, não <risos> não, não <risos> adianta. Não tem o que, que dizer. Calvin Johnson no Detroit Lions faz milagre. Eu nunca vi. O Aid c i v i chegar a mais de mil jardas jogando pelo Detroit Lions, capotado, sei lá como. Calvin Johnson é um animal. Posso colocar mais um na lista, Júlio? Posso colocar mais um na lista? Manda o que você quiser, Ido. Ele mudou de nome, mas também é Johnson. c h a d Johnson, mais conhecido como c h a d o c h o c i n É outro cara que é absurdo também. É, esses três aí, os Johnsons, pelo amor de Deus, André Johnson, c h a d Johnson e Calvin Johnson. Que trio de wide receivers, Me, meu Deus! O a n d r e Johnson ele é simplesmente alto, ágil e forte. É o, que o, é o wide receiver que o quarterback pediu a Deus. Porque você manda a bola para ele, ele quebra tecla, continua correndo rápido e é incrível o a n d r e Johnson. Não tem como definir ele. ele. Os três Johnson, como eu disse antes um pouco aqui, os três são fodidos. Não tem jeito. É uma palavra que dá para definir. Concordo plenamente com você, Júlio César. Concordo com o Eduardo Galvão. Mas eu acredito que entre esses três aí, André Johnson está a milhas de distância. Ele fez um catch entre dois defensores do f o r e i n Arms, que foi um negócio, mas assim, de outro mundo. Enquanto o Paintman n i é um absurdo, o André Johnson é. Eu não sei como descrever o André Johnson. O Júlio já falou. Ele é um ET, não é possível. Ele fez um catch, mas foi brincadeira. André Johnson brilha muito. Não, realmente André Johnson brilha muito no Texas, n não é verdade, Vitinho? Com certeza, l i E a gente pode contar nesse time aí do Texas também que eles têm o André Johnson recebendo, o Matt Scott passando e o Steve s l e r e r correndo. Ou seja, tem um equilíbrio muito grande entre joga em jogadas de passe e jogadas de corrida. Você pode alternar entre elas sem ter uma perda muito grande. Isso faz a diferença no jogo de futebol americano. Quem fez a diferença esse domingo também foi Aaron Rodgers. Green Bay Packers foi até Ohio, foi visitar Cleveland, foi visitar os Browns, os Browns jogando dentro de casa, e os Browns só conseguiram um field goal. Foi tudo que o Cleveland Browns conseguiu na partida. Um field goal. Aaron Rodgers com o melhor QB rating da rodada: 15 passes completos de 20 tentados, 246 j a r d a s Três touchdowns, nenhuma interceptação. E o nosso amigo Derek Anderson não conseguiu passar nem 10 c 0 m jardas passando a bola. Olha, eu acho assim, quanto ao Aaron Rodgers, é, não tem surpresa nenhuma. Ele é um q u a r t e r b a c k que tem é, se revelado é um q u a r t e r b a c k capaz de conduzir o Green Bay Packers à s vitórias. É muito eficiente. Eu gosto da frieza do Aaron Rodgers. Ele é um q u a r t e r b a c k muito frio e ele, ele acha os receivers com facilidade. E se ele não encontra Uma primeira opção ele vai pra a segunda, terceira, quarta opção com muita facilidade, que a gente chama de progressão entre os receivers, né? É, mas o j ú l i o r tava falando de futuro do Cleveland Browns. Quem vislumbra um futuro muito bonito pros a a próximos tempos é Mark Sanches. Mark Sanches jogando pelo New York Jets, depois de passar vergonha jogando contra o Buffalo Bills e a RMSA r e e s r 5, interceptações, veio com um jogo mais calmo, veio com um jogo mais voltado pra, pros a a running backs. E o New York Jets atropelou o Oakland Raiders dentro do Oakland Coliseum, 38 a 0. Sean Green e Thomas Jones correndo muito. O, a única baixa na partida fica pelo Leon Washington, que acabou quebrando a perna vai ficar de fora da temporada. E pra a você ter uma ideia de como a partida foi fácil, o Sanches comeu um cachorro quente no banco. É, legal, né? Deu tempo do Sanchi e s c o m e r、ah, Ficou bem à vontade, né? Será que ofereceram、um、batata-palha, purê também pra ele? Porque tava fácil esse joguinho pro New York Jets, né? É mamão com açúcar, não é, não, Julião? Literalmente. E eu gostaria de destacar um fato importante nesse jogo: que, sinceramente, eu acho que a torcida do Oakland foi ao delírio quando isso aconteceu. Já Marcos Russell finalmente foi para o banco. Já Marcos Russell, que tem uma média de 3 turnovers por partida, nessa partida também não decepcionou e fez 3 turnovers. Foi. Foi p a r a o banco. <risos> Sensacional. Eduardo, por favor, eu gostaria de fazer um pedido agora. Uma salva de palmas para Marcos Russell e Júlio César Vettori, por favor. Uma salva de palmas. Obrigado, obrigado. Você a t e n d e n d m o meu pedido, eu fico feliz. Salva de palmas. É, é, é aquela coisa, né? Por exemplo, o cara não decepcionou e fez seus três turn numbers. Aí, Brad g r a d o w s k i entrou e foi melhor do que o, o nosso querido j a m a r c u s Russell. Lógico, entrou e fez o seu esqueminha básico. Perdeu um fumble também, mas foi bem melhor que o j a m a r c u s Russell. j a m a r c u s Russell tem um problema incrível. Como que você fala para o seu quarterback não treinar? É, é algo que eu não entendo como que o Tom Cable deixa um negócio desse. Se Peyton m a n n n i g treina, se l、e、a Daniel Johnson treina, se Tom Brady, se os melhores jogadores da NFL treinam, por que já m a r c u s Russell não pode treinar? Já m a r c u s Russell precisa treinar, t á 19 quilos acima do peso, t á um desleixo total esse time do, do Oakland Raiders, uma péssima administração por parte do Al Davis, que desde 2002 não consegue encaixar um rook nesse time. A maioria dos rooks virou bust e o já m a r c u s Russell é mais um deles. Não é verdade, Ale? Não, mas estava demorando, né? Para perceberem isso. Pelo amor de Deus, o j a m a r c u s r u s s e l nossa,、ah, não, não tem nem o que falar. É, é um cara que tem tamanho de linha e habilidade atlética de uma criança de 5 anos de idade jogando na NFL e a inteligência daquelas crianças de 3 que não conseguem encaixar o m u n d o t á t u d o Lembra do m u n d o t á t u d o Eduardo Galvão? <risos> Lembro sim, Alexandre. <risos> Olha. Já m a r c u s Russell é no mínimo surpreendente, Ele veio cheio de hype, todo. Não, agora o Oakland Raiders vai. Foi, foi pro buraco de novo. É, e além disso, ainda tem aqueles grandes amigos dele pra ajudar, n Darius Hilward Bay, que pega passes como, vamos dizer assim, um cara que esteja usando luvas de boxe, né? Porque foram 22 passes na direção dele, ele não pegou nenhum. Não, mito, ele pegou dois pra a 22 jadas, ou seja, pelo amor de Deus, como é que você drafta o Hillard Bay e deixa passar o Michael Crabtree? Eu acho que você não devia nem ter pego um wide receiver no draft, Al Davis. Olha, Al Davis faz mal pra a essa organização. Tom Cable não é um técnico de NFL. É, ele é no máximo um técnico de linha ofensiva, você vê no play calling que é lamentável. O time do Raiders s e tá todo errado, tem que começar do zero realmente, tem talentos na defesa, sim. Mas precisa de uma ajuda. Fazer como o Miami Dolphins fez. Pegar o Bill Parcells ali, ele pegou, arrumou o time. E o Dolphins hoje é um time autossuficiente, um time vencedor. Que chegou aos playoffs ano passado e deve chegar novamente. t e lá o Wildcat mandando muito. Quer dizer, o Clamaders, por favor, arrume seu time e de Marcos o i l s o n c o m p r e um Lego.、O、Lego é mais fácil que montar tudo.、Ah! É engraçado, né, Ale? Que tipo. <risos> eu, e foi na mesma semana que o Richard Seymour chegou e falou que acredita que o Oakland Raiders vai pra playoffs. Sinto muito, mas eu acho que o Richard Seymour tá querendo fazer uma média cara, com a a r c a torcida do Oakland Raiders. Porque a torcida do Oakland Raiders é uma coisa. O time não merece a torcida que tem. o, o s Raiders fez, vão pro a a Black h o l e lotam o estádio, dão apoio pro time. Mas não dá, o time não corresponde. Eu acho que, eu acho que o Wal Davis tem que criar vergonha na cara, dar um jeito nesse time, trocar de técnico. E, Ou melhor, o Wal Davis tinha que sumir do mapa, vender as ações que ele tem do Oakland Raiders e dar pra a um cara mais capaz. Porque o Wal Davis já e s tá sem i l Ele e s tá ruim nas ideias, não e s tá conseguindo manter o time. O Oakland Raiders era um time campeão na década de 1980, quando o、Al、Davis ainda não e s tava muito doido das ideias. Mas desde então, não consegue mais se achar no NFL. É, eu acho que o, o Raiders só vai para os playoffs no franchise do m a d d e n do Seymour, né? Porque, pelo amor de Deus, né? Ele falar um negócio desse é uma heresia. Meio que eu até entendo a, a ação dele, né? Tentando agregar o pessoal, mas olha, Playoffs Richard Seymour, você está de brincadeira, hein? E aí, Vitinho, o que, que você acha do Oakland Raiders? Olha, eu acho que o Raiders só vai para playoffs no franchise se você botar um f a n t a s y Draft lá. Mas não é isso que eu ia falar. Eu queria destacar também a participação do j o h n Green nesse jogo.、Foi、depois que o Leon Watch se machucou, ele foi o running back backup e entrou fazendo 146 j a r d a s e 2 touchdowns no jogo. Eu acho que para um terceiro running back está bom, não e t á A belíssima produção, assim como foi a produção do Miami Dolphins no primeiro tempo de jogo. Miami Dolphins é o Wildcat. Ricky Williams correndo para marcar três touchdowns. Os Dolphins imbatíveis, enfrentando New Orleans Saints. O Saints, que esse ano está invicto, vinha atropelando os adversários. A defesa do Miami parando o d r e w Brees. E o Dolphins abriu no primeiro tempo de jogo 24 a 10. d r e w Brees não conseguia nada. d r e w Brees interceptado. na... Foi um jogo terrível pro Drew Brees no primeiro tempo. Ele foi pro intervalo, Ele tomou aquela garrafinha de água do Pernalonga do Space Jam. O New Orleans Saints voltou do intervalo, simplesmente atropelador. Foi buscar o Miami Dolphins no placar. E um jogo que tava simplesmente. <coughs> e um jogo que tava 2 4 a 1 0 para o Miami Dolphins, acabou 4 6 a 3 4 pro New Orleans Saints. Que continua invicto na NFC e um dos sérios candidatos ao título depois dessa virada, eu digo. E o o r l e a n s s a i n t s é um dos sérios candidatos ao NFC Championship Game e ao Super Bowl. Concordo plenamente, Edu. E a gente tem que destacar o último quarto da partida. s a i n t s marcou 22 pontos no último quarto, Darren Sharper. É, com uma interceptação retornada para touchdown, mais uma vez a gente tem citado o Darren Sharper aqui no podcast. Ele tem mandado muito bem, é, mesmo com a idade avançada dele, tem 34 anos. Está jogando um futebol de primeira, o camisa 42 do s a i n t s Deu aquela liga que faltava na secundária, junto com o Malcolm Jenkins, que está vindo do d r a f t Quer dizer, está de parabéns o, o New Orleans s a i n t s O técnico do s a i n t Sean s p a y t o n Tá fazendo um trabalho excepcional com o Drew Brees e o ataque aéreo. Marcus Colston jogou muito bem também. E olha, o que foi aquele lance do Red Bush.、No、re no, ele saiu de wide receiver né, e fez um reverse. Nossa, que jogada impressionante do Saints. E que salto do Red Bush. Ele pulou da linha de seis jardas é, e conseguiu alcançar a end zone e com sobras. Quer dizer, que atleta é o Red Bush? Incrível, a habilidade atlética do Bush tá de parabéns o time do Saints e eu concordo com você. Do NFC Championship Game, é, pode ter o Saints como integrante, sem dúvida alguma. E o Super Bowl, se o Saints chegar, é, vai ser. Eu não digo assim uma grata surpresa, mas. Será incrível ver o s a i n t s nesse Super Bowl, porque o Drew Brees está jogando muito, a defesa muito bem, um time de futebol completo, como merece ser um time digno de Super Bowl. É, Ale, eu queria fazer um adendo aqui. Esse ataque do Drew Brees provou que tem capacidade de voltar no placar, estava perdendo por 21 pontos, que é uma liderança considerável na NFL. Três touchdowns, é complicado você voltar e reverter essa situação. Incrível o trabalho do New Orleans Saints, voltou no placar e ainda venceu bem a partida. Venceu por 45 a 34, se não me engano. Venceu por 11 pontos, 2 postes de bola. Show de bola essa equipe do Drew Brees. Concordo sobre a parte do NFC Championship Game. Eu ficaria muito surpreso se a equipe do New Orleans Saints não chegar fundo nesses playoffs. E tem tudo pra a ganhar um Super Bowl o New Orleans Saints. Esse ataque está incrível. A defesa com o Darren Sharper, que pra a mim é o free safety mais sortudo da NFL. Já interceptou 6 bolas e 4 retornou para touchdown. Darren Sharper vai quebrar o recorde do Rod Woodson de 2 interceptações retornadas para touchdown. Ele já tem 11. É um bom free safety, está liderando essa equipe do New Orleans Saints. E sei lá, não t e n h o o que falar. Drew Brees mandando muito bem. Eu espero uma boa campanha do New Orleans Saints, tanto na temporada regular como nos playoffs esse ano. E agora que nós falamos de um dos invictos, um dos que perderam a invencibilidade esse final de semana. Minnesota Vikings foi até Pittsburgh enfrentar o Steelers dentro do grande pote de mostarda, dentro do Heinz Field. E mesmo com todo o esforço de Brett Favre, a defesa do Steelers deu um jeito, deu um nó no ataque do Minnesota Vikings. Parou Brett Favre e Adrian Peterson. E venceu a partida 27 a 17 para os Steelers. Mesmo com mais de 300 j o r a s o Brett Favre não conseguiu nenhum passo para touchdown na partida. E o, a defesa do Pittsburgh Steelers é incrível, né? É, Lamar Woodley retornou o Fumble para touchdown e o Kieran Fox, linebacker reserva do time do Steelers, retornou uma interceptação para touchdown. Foi o que decidiu o jogo. Tava realmente muito difícil ali de ser decidido, é, muito disputado. É, era um jogo muito esperado, na verdade,、né? ver o Bert Farbe jogando contra a defesa do Steelers e o Ben r o e t h l i s b e r g e r atuando contra a defesa do Vikings. E o r o e t h l i s b e r g e r conseguiu a vitória nessa partida. Quer dizer, é, se o Steelers chegar mais uma vez nos playoffs, vai ser mais uma vez por causa dessa defesa incrível. A defesa dos Steelers é muito boa, mas eu gostaria de destacar é, os wide receivers dos Steelers. O Heinz Ward é o líder em jardas na NFL. E tem dois receivers lá que estão fazendo um trabalho incrível pro a a Ben Roethlisberger: que são o Santoni Holmes, que a gente já conhece, foi o grande herói do Super Bowl 43 naquela vitória do Steelers sobre o Cardinals. E o Mike Wallace, rookie, está jogando muita bola, mandando vários touchdowns, recebendo muitas bolas importantíssimas em terceira descida, mostrando velocidade como slot receiver do time. É, eu acho que o Steelers tem aí uma futura estrela no seu jogo aéreo, um cara que pode ser mantido e vai produzir muitas jadas ainda, vestindo a camisa do lendário Pittsburgh Steelers, não é verdade, Julião? Concordo, o Michael Wallace está jogando muito, foi um fator importante para a vitória do Pittsburgh Steelers. Eu queria destacar um fator s icônico desse jogo: que foi no, em, uma, em duas jogadas que resumiram dois fatores importantes para a partida. Um nem tanto, mas enfim. O Percy Harvey ia fazer uma recepção de um passe do Brett Favre e levou uma paulada do safety Ryan Clark. Após isso, depois de algumas jogadas. Percy Harvin pega um kickoff e retorna para o Tatidown. Podemos dizer assim: foi um puta comeback do Percy Harvin. Depois de tomar uma pancada, foi lá, voltou e retornou para o Tatidown. E no mesmo lance, depois do t u t i d o w n quando o Harvin estava chegando lá na linha de 20, que já estava considerado o Tatidown, porque não tinha mais ninguém para segurar ele, o Tyrion de reserva Klein s a u s e r ou n o u o árbitro da partida, que caiu de cara no chão, machucou o, o, o árbitro da partida, que teve que sair da, da partida e foi, sei lá. Foi meio sem noção o Klein Saucer. Ele chegou e empurrou o juiz, assim, que caiu de cara no chão, assim, machucou o juiz. É mais ou menos a mesma coisa que você ser atropelado por um ônibus, né? Literalmente,、Ju? foi atropelado por um ônibus, porque o Klein Saucer é gigante, um Tyrande de bloco, assim, mais pesado e tal. Eu, sinceramente, levar um empurrão de um cara desse é complicado, viu? Machuca. E nessa rodada também nós tivemos uma novidade, uma das atrações da NFL. Um jogo em Londres, lá no Wembley Stadium. O Tampa Bay Buccaneers se utilizou do Wembley Stadium para receber o New England Patriots, mas foi atropelado pelos vamos dizer assim, visitantes, a m o s d z e r a s m v i i s uma vez que o mando de jogar era do Tampa Bay. Foi atropelado pelos visitantes 3 5 a 7 para o New England Patriots. Tom Brady passando para mais de 300 j a r d a s comandando muito bem o ataque do New England Patriots. Que... Na Inglaterra, o New England dominou a partida. É, Edu, dessa vez o, o quarterback Josh Johnson, que está tentando carregar o, a equipe do Tampa Bay, não teve sucesso. Os scrambles dele não foram suficientes para que o Tampa Bay, pelo menos, desse emoção no jogo, como foi contra o Carolina, que foi 28 a 21. Josh Johnson fez uma boa partida. Contra o New England Patriots, não teve jeito. Foi um atropelamento total da equipe de New England. Tom Brady lançou para 300 j a r d a s três touchdowns, o quarterback Josh Johnson completou apenas nove passes dos 26 que ele havia tentado, conseguiu 156 j a r d a s um touchdown e três interceptações. É bom destacar que o quarterback rookie Josh Freeman entrou em um determinado ponto da partida. Será que agora vai, Edu? Será que o Josh Freeman vai pegar a bomba do Tampa Bay b u c a n e e r s e pelo menos salvar a equipe de não ter uma, uma campanha 016? Lembrando que a equipe do Tampa Bay b u c a n e e r s já está 07. Eu não, não acredito, Júlio, eu acredito no, no Tampa Bay realmente disputando o first pick do ano que vem. E Josh f r e e m a n entrou a hora que o jogo já estava na, na bacia das almas, a hora que o New England já tinha tirado o pé do acelerador, a hora que o Tampa Bay sabia que não tinha mais chance de produzir nada. Ele entrou só pro Josh Johnson ir pro banco e descansar. Esse Johnson não, não produz tanto quanto seus colegas de nome wide receivers. Não, e só uma coisa, né? É, o Tampa Bay podia estar disputando qualquer coisa, mas disputar o first round pick do ano que vem é lamentável. É, mas quem não está disputando nem para ser o primeiro pick do ano que vem, mas também está longe de ser invicto: Arizona Cardinals e New York Giants. É, uma partidaça no Sunday Night Football. O Arizona foi visitar o New York lá em Nova Jersey e conseguiu a vitória em cima dos Gigantes de Nova York. Kurt Warner jogou muito bem, jogou o arroz com feijão, mas contou com seus running backs, Chris Wells e Tim Hightower. Hightower, o clássico goal line running back, é, saiu empurrando todo mundo e marcou um t d E Chris b e n n e y Wells jogando muito bem, marcou um touchdown, correu 67 j a r d a s Foi a questão da pressão em cima do e l i Manning, mais uma vez. e l i Manning impressionado, não consegue produzir. É realmente, Edu, é, apesar da linha sensacional do New York g i a n t s tem muitos talentos lá, é, Sean O'Hara, Rich s a i b e r entre outros. É realmente é muito complicado para qualquer quarterback é, lidar com a pressão. A gente vê até mesmo o Pigman, quando está pressionado, sofre. E isso é uma regra, se você consegue pressionar um quarterback, e tirar seu ritmo, fazer ele ficar preocupado ali, olhar para a linha. Antes de começar a jogada, você está intimidando e está conseguindo é, impor, vamos dizer assim, limites para esse ataque. né? Se você consegue impor. Por exemplo, ó, a gente falou sobre o jogo do Miami Dolphins. O Dolphins, enquanto ele conseguiu aplicar a pressão em cima do Drew Brees, foi incrível. Forçou três interceptações. O time jogou muito bem. É, então, assim, acho que não é só o caso do Eli Manning, mas o Giants. é... Falando sobre a equipe, sofre muito com a pressão, isso é histórico. O Philadelphia Eagles, é, o Dallas Cowboys, os times da NFC que costumam apertar muito o quarterback é, com seus sets de blitz e tal, conseguem tirar muito o ritmo do New York Giants e com o Eli Manning não é diferente. É, além disso, o Eli Manning não é um quarterback que consegue fazer aquelas jogadas. Em, 2 segundos, 3 segundos, uma, um lançamento perfeito ali, com pouco tempo pra, pra trabalhar. Ele é um, um jogador que depende muito da sua linha ofensiva. E você pressionando o Giants realmente é o、um、mapa da mina pra bater esse time, mas não adianta só pressionar o quarterback, não. Tem que conter o jogo corrido, o que é muito difícil com o Brian Jacobs e a Matt b r a d s h a w E o Cardinals conseguiu fazer isso, é uma defesa muito boa nesse quesito. E o Cardinals saiu vencedor, é, principalmente por causa de sua defesa quando teve oportunidade no、um、ataque. Converteu em pontos, quer dizer, vitória do Cardinals merecida. E e s s a semana 8 da NFL começa neste domingo, dia 1 de novembro. O Denver Broncos vai até Baltimore enfrentar o Baltimore Ravens. O St. Louis Rams viaja até Detroit para enfrentar os Lions no Ford Field. Meu Deus, que jogo terrível! E o Miami Dolphins vai até Nova Jersey enfrentar o New York Jets no Giants Stadium. É isso aí, Edu. O San Francisco 49ers vai visitar o Indianapolis Colts no Lucas Oil Stadium. O Giants pega o Philadelphia Eagles no Lincoln Financial Field. Houston Texans visita o Buffalo Bills no Ralph Wilson Stadium, em Buffalo. O Seattle viaja até o Cowboys Stadium para enfrentar o Dallas Cowboys. Cleveland viaja até o Soldier Field para jogar contra o Chicago Bears. O Oakland Raiders vai até o f a l c o m Stadium para jogar contra o Chargers. E o Jacksonville Jaguars viaja até Tennessee para jogar contra o Tennessee Titans. O Minnesota Vikings vai até Green Bay para enfrentar o Packers. O Carolina Panthers vai até Arizona enfrentar o Cardinals. E o Atlanta Falcons vai até New Orleans enfrentar o Saints. um Jogo com transmissão da e s p n se não tiver World Series nesse s dia. s Quem descansa essa semana? Cincinnati Bengals, Kansas City Chiefs, New England Patriots, Pittsburgh Steelers, Tampa Bay Buccaneers e Washington Redskins. Alexandre Branco, um jogo vital dessa rodada pra você. Olha, são muitos jogos bons, hein? Muitos de, é, duelos de divisão, mas eu fico com New York Giants e Philadelphia Eagles. Sem dúvida alguma, esse jogo. É chave na NFC East, vai definir quem é o líder da NFC East a partir da semana 8 e acho que New York g i a n t s e Philadelphia Eagles é um jogo sempre eletrizante sensacional para ser acompanhado. para você, Julião? Um jogo que chama minha atenção é o Minnesota Vikings contra Green Bay Packers lá no l a m b e a u Field. Será o retorno de Black Friday para o time que o consagrou. E você, Vitinho, que jogo que chama a sua atenção? Eu vou ficar com o jogo Denver Broncos e Baltimore Ravens. Denver Broncos invencível ainda vai pegar forte defesa do Baltimore Ravens, agora com、um、surpreendente ataque também, não só aéreo como jogo corrido. E você, Edu? Eu voto em St. Louis Rams e Detroit Lions. Nossa, que medo. Não, calma, brincadeira, brincadeira, <risos> brincadeira. O jogo dessa rodada eu acredito que seja Atlanta Falcons e New Orleans Saints, o jogo do Monday Night Football. Dois times acostumados a jogar em estádio fechado, s então não vai ser muita diferença para o Falcons. E d r e w Brees, depois dessa virada, chega com muita moral conduzindo o New Orleans Saints. Jogo do Monday Night Football, pessoal. Quem puder assistir, assista. E fica aqui mais essa edição do programa. Eu agradeço a todos que ouviram até agora. Mandem seus e-mails, mandem seus comentários, mandem os e-mails para podcast.endzonebrasil.com. Para o pessoal que acessa o nosso podcast, acessa pelo RSS. Deem uma passadinha no portal, votem no site, aproveitem para votar no Prêmio Podcast. É a última semana, pessoal. Vamos mostrar que a gente tem condições de brigar de igual para igual com os líderes, com os esportes mais populares aqui no Brasil. Vamos mostrar a força do nosso futebol. Alexandre, um abraço, meu amigo. Um abraço, Edu. Muito obrigado por mais essa edição do Endzone. Sensacional, como sempre. E é isso aí. Espero que o pessoal goste e continue acompanhando o Endzone. Julião, aquele abraço, meu velho. Aquele abraço, Ale. Faço das minhas as suas palavras. Espero que o pessoal goste dessa edição do podcast. Até a próxima edição. Aquele abraço, Vitinho. Aquele abraço aí, os e n d z o n e s Aquele abraço aos n o s s o u v i n t e s Espero que vocês tenham gostado aí. e s p e r que v o c ê v o t a r no Prêmio Podcast. E é isso aí, não é, Edu? Com certeza, v i t o r Um abraço, Alexandre. Um abraço, Júlio. Um abraço, v i t o r Aos meus endzoners aqui, companheiros de microfone. Um abraço a todos os ouvintes. Essa edição do programa termina aqui. Fui!